سران مخترم کو دا مولانا زین اللہ سے دورہ تفسیر کران دا ایک سو نمبر کے سٹھ جبہ مسجد امیر مویا مالا خٹک سالدر کے ستمبر دوزارات کے شہر دا دید ملائی دو پتایا ساتھ ای اشاہ دی توید سنت کے سٹھ این سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس ابتر احمان پلازا نیز دیمین چوک جنگی را را سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر زیرو ا <سؤال> کتاتم اغه تاسو پرې کوي سو یا پری تاسو اغي لره ولاړې الا اصول په خونو باندې په حکم د الله چر سواکی الله پاسقان او افا الله او اغه ما جواب سکو الله په پیغمبرت د دینه دا تاسو الله درکو د مجاهدینو پای کې سره حق نشتا او فما او جرتم عليه ندید غلولی تاسو په پس یا سنا او نوخانه لیکن الله دور اوری خپل پیغمبران بچا چوغاړي او الله پارس قدرت والا دی اته واه پس الله خپل پیغمبرتا د کلو والو نه نو الله ته رسول ته رسیداره تیمانو مسکینانو مسافر ہوتا کای لا یکونا دلتم به نلغنیای مین کوم جیدا پارا جنسی عدل بدل کی دن کی به مال دارانو کی دست تاسو نا و ما الرسولو آج درکې تاسو له پیغمبر او په حضور عمل پیکوئې چې منه کې تاسو پیغمبر داغې ناتې منه شه پیغمبر څنګه څنګه سیرت او څنګه صورت درکړې رې هغه شاندار وان شه وتقول لا یریجه د الله نه لاس عذاب ولادي لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ دَفَارَ دَفَقِران او مُهَاجِرِينَ او آتا سانو چې ستل شيو د جدا شی یو د دا کورونو د ماليونو نه لټای اجل ثواب د طرفه د الله نه او رضا مونتیه د الله و الله امداد کی د دین د الله او د رسول د الله و دا تاندریشتینه ولذینا تبو و اداره تب او اوا که تانو تبو و اداره والهیمانا چه تا اباد کړي د کورونا حاصل کړي د ایمان مکه د دین یو هیبونا د محبت کای اچا سرات هجرتو ګدیتا ذکر بګیدان سارو د مجاهدینو د مهاجرینو د واړو کې پدې آیات کې ولاې جنو دین مومی پخپلونو کې حبکان حسد او بغضا د هغه په وجات او کې شو مهاجرینو تا ويوسرونا او دی اغيله ترجیور کوي پخپلو ځانونو اگر که پدی باندې لګی محبت وسره کوي پخپل لوګه تیري او اغيله ور من یقع شوه نتی چې ببد په سااتلی شو د هیرته س نه دته ک سای کامیاب واللهنا جاو من بعدمه اوګسانوتیرالو رتو د دیي یا د مونګه رابه بخنو کې مونږته مونګنوغته چې مخکې زمونونه حاضل کړي مع نه اوروستې مخکو د پاار دعاگانې کو یا والله تجرال او ته مگر دې پزنو زمګه کې خپکانو للذینا ها کاسانو تا چی معنی ورول لیدې دار صحابو مقام دې ربنا اذنګربا يکينن تي نرميتوم کې رحمتوم کې ذات فلم ترى آيات نورې آکاسانو تا نا فقوچ منافقت کړي دی وې په بار د خپلونو آکاسانو کې چې کپر کړي دال کتابونه لين او خرج تم ک تاسو ويستې جوې موږ سره جوو دا منافقان او کفارو تويا اهل كتابوتا کتاو دي ويس ته موږ سره یو غوريخا او استاد مبارک هم چې خبره نه مونږ تاسو تلک ملګری یو او کتاو سره جنگ کیږي موږ تاسو ته امداد کوو الله ای بالکل دا منافقان د سنوري ولا نطيعوم متا بدارین نه کوو بي کوم تاسو مبارک د هيچا اچاره وين کوتل ته موږ جنگ کیږي تاسو سره موږ تاسو امداد کوو او الله بیان کې الله کوې کې داري دار وګ جنا لين اوخرجوا کو زي دا يهودا لا يخرجون انو زي دا منافقان دي سرا ولين قوتلو کدي سرا جنگ کې ګري يهودو سرا لا ينصرون دا منافقان د امداد نکيا ولين نصروم او کدي امداد کی اڑش اڑش, اڑش اڑشاګا نه ثم لا ينصرون د امداد نکيږي لا انتم ااش دو رابطتن پیسو دورې من نه اللهله انتوم خاام مه تاسو هغه زیات روالینو د دو ک طره په الله نه دا په دیجه د یوقومم دی نه کوي جن تا سره پیوځې مګر په کلو کېلا بندو سره جل نه او دی سره مخام او میدانې جګ می شي کوی جي کله پهکیلو کې بندې نو داغ جنگ جنک یا او میواه جو یا شاته د نه دا ځکهه غړ بوزله دي د مغ نه یېږ باسهم بینهم بین هم شدیق پل کې جنګ سختی تاه به هم جمعیت او په مان کې چې دا ټول یو دي په قلوبهم به هم شتا زون د یو بل نه خلاب د دا پهېوج د یوقومې دا کله کار ماخلي کا مسیل لې قبل او مثال لپاره تخب ذکر کوي کم مسیللهنا مثال ددي پهشان دا ک سانو دی چې مفتیو د دی نه قریبا نې زماه کې وسهکو زا د خپل کارهله هم اذاابون الین دی د د عذااب درنااک یا میثال ددي پسسان چې که انسان ته کوپروکه؟ فلم ما کفرا انسان کوبر کی بیاو ز بیزار امتان زہری گنده الله شیطان وذ الله نیریګه ما رب العالمین چه رب د مخلوقات دے فکان عاقبتهما وانجام د دیبه پور کی همیشه وی پدیکي ظالمانو یا ایو الذین تقل لا مومنانو یریګه د الله او فکر دیو کی او نفس او جسیلی سبا را د پارما سلی ګلی دی وَتَقُلْ يَرِي لَا يُرِيدُ اللَّهُ لَنَا ٱلْخَبَرُدار دي پاسو چتاस्वी کويا وَلَا تَكُونُوا تَسْمُكِيهِ پَشَاندَا كَسَانُ نَسُلَّا چِرکړې د ذِکر دَالله یېرکړې د عذاب دَالله پانساوم یېرکو دې نفسونو خپلوا دا کاسان دي پاتې کان لایست وی اصحاب النار دي لو انزل هذا القرآن اس عظمت د قرآن ذکر کیو لو انزل هذا القران على جبل کمون نادل کلو دا قران پغارو ندلی بوتا دجرا अजीز کوونکی ټوکړي ټوکړي د یاری د الله نا وتی کلم سالو د می سالو نا مبیا نو لن ناسه الکوتا د پارج سوچنه کار واخلی هو الله دا نازلون کدا الله هو غی تراجی دی هو الله دا نازلون کدا قران دی الله یا مخ کی د قران ذکر دارنګه مخ کی عظمت د قران اوس عظمت د موصوف ذکر کئ ذکر عظمت د صفات او د وجود عظمت د موصوف نه یو او خشیت په قران سره حاضرېږي دا خشیت د پاره د الله اسماء او پیجنه د الله نوونو پیجنه او په دې آیات کې د الله شل صفات ذکر کئ حدیث پاک کی راضي چې کم کسان سار او ماخام دری کا را تا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أودى دريع آياتنا زالسورة حشروي والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله إما يشركون والله الخالق البار المصوير له الأسماء والحسناء يصبح له ما بالسماوات والأرض هو العزيز الحكيم دارنګي نو انسان ته مر غراوی مر به شهادتی او یا زر ملائکې یا دعاګانې غواړي هو الله الذی د الاغزاد دی نستبل حاجت روا بغیر دا الله نه بل سوکان علیم الغیب والشہادہ الله پوې دی په پټو پخکارا رحم کوم دی الرحیم مہربان ذات د الاغزاد دی لا اله الا هو چې نشتا حاجت را د الله نه بغیر بل څوک ال ملک بادشاہ دی ال دیر پاک السلام بجدار نقصان نه المومن امن ور کو ان کی المحیمن ساتنه کو ان کی دی ال عزیز الجبار ذور اور المتکبر خواندلوی پاک دی الله دغ سنا یشرکون او چې دی وسره هو الله دا الله چې دی الخالق پیدا کو ان کی ذات دی البارئ یو دا شکلن ورکولو عالی ذات دی المصور شکل ذات دی لہو الاسماع الحسنا اوالالدین منخیست خیستا یو سب بے ہو پاکی بیانی اللہ لاغا کہ پاسمانو کې الله پدماکی اللہ زوران ورحکمتونو عالی ذات و سورت حشر کی دارنگی بنو نظیرو دائی خباہتون اے ذکر خودا منافکانو او دارنگی د ایمان والا او صاحب بیان شو سپات دالا سورت الممتحنہ په مخ کی سورت کې تخریب ذکر کا داخل کو د دا پارا چا مخالفت کو د الله او د رسول په دې سورت کې ذکر کای امر مومنان تا چې د حق کې خلکو نه اعلان د برات وکي یا مخ کې توحید ذکر کا دلته د منکرینو انجام ذکر کای مسجد مومنان مومنانو اقسام دلته د کافرانو اقسام په دې صورت کې یو له اسماء الحسنا حاصل د صورت تولي عن الكفار او کفار سره دوسیونه کې او دا غي د فرع علتونه ذکر کایو د دې آیاتونو په نزول کې مفسرین ذکر کایي چې دا لومبني نازل شې دي په بار د حاتب بن بلتا عربی الله ان برکی حاتب بن بلتا قالو صحابيو پا با در کم شرک شیو خدا رنگی کو پارو دیر زیادی رواه سو دبا در نروستو دبای صحابه کرام و بچی جیدادون دام مککیو دی حضرت حاطب رضیان خیالو کو چه اللہ پاک و ممنان و سراسی مل گیرتیا کئی دبا چی او جیدادون هم پا د دو ما کیو دا تیو چې تاسو گو چه تاسبان پیغمبر و مل گری حملہ کئی دا خط اللہ تا و زه هو आवाज الله ته پته و نور ملګری صحابو ته خو پته نو نبی رسول الله ته و هي وشوا چې حضرت حاتب خط ور کړې مکی ته روان دي نبی رسول الله صحابو ته وي وي کم کسب بل چې حضرت علي رضی الله و او په سولي غلو چې دا روز خاف په مقام کې بتا تو خزلان دي کې سربختی یو ځلانت یې خط ور کړو چې حضرت علي ور رسیدو زنانے روز خاخ کے رعلان دیکھا به خطر اوباسا اغیر جی ماسا رخو نشتا حضرت علیو خاخ نبی علیہ السلام مالا ضرور ہوئی لی خطر اوباسا کنی لغلوم بی. سخت الپادی وطوی خاخ شاب از در خطر اوباسا توری رویسا کنی آه. لعجر ردن نکی سخت الپادی وطوی اغیقم سو تلاز کس خط رویس تو مکیو والا تلیکی لشیو خضال علیہ نبی علیہ السلام تراغی. حاطه با نبی رسوله و السلام محامخ جراغی حضرت عمر در تورا ویزار ایده اللہ رسوله تور سر تنوام حضرت عمر حضرت عمرو ایلی کچا گل بڑھ کول <سؤال> بس تور بیزار ایده سر تنوام در اللہ رسوله دیلا گل بڑھ کئی تعالی سپا تراد بدر کې شرک شوي بدریین تا ته اللہ تبارک و تعالی ده اعلان کړی دی بیادیوی ایده اللہ رسوله ما پا دیو جباندلی گ چونکې د مال ته مال دی بچی می دي چې د دادي حفاظت و کې او بل بهبل ل روکې مراشي پهې جهه می لګلی وو خ دانه چې داې صحاببي کېې بونونه کويدي دی کې د حضرت ې به شاپ دکر شوي او دا تون دغه به باره کې نیل شو یا ی هلله نه آمو مو مینانو او دا دوه نر صحبي یو درې کاپران راو د نبی اسلام قتل پسې دته مخ یارڅ کو تتیې تې وستاهئ. اې دې موږ حدود ته کې دا سړی راغلی سړی درته راځه خلاصه وي ښا وی را واچو پنځخه دا کمال کار کوي ویاهو به اسره زیاده روان دی خو چون کې هغه په کمال را دینو درې لاري دي اوس پته لګی نه چې په کمال را برادي دا چې کار بوکو چې تاسو لاره یو خیمه درې لاري تاسو درې کسان دي یو که په پدې لار ما سره لږی دی بازار ته تکی نو منه په بغیر اوی دی به وایو که په دې بل لاره دي دی به کپدې بل الله رضی الله عنه یو یو روان کو یو ډېر لريتا چې په شیو کې د مرګونو په ناشه وې وی تراګه یاد د صورت خپل ناشنا ترته په پیغمبر ونی چې دراشه پرې ستېواله غیلته پرغدي کړې راغلې ته تورمورا ګرځولې بل په تراځي تاسو نه اروخه وا هغه تاثیر جهنم لا روخولا ورارځه ها ته چې وی کته چې بل مرګونو په ناشه وې ولا پړسا کا کو هغه درې دا دون نر صحابي یو يا ايو الذین لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تاسو مونږ سه دشمنان سم او تاسو دشمنان په دوست سره چې ګرځوي تاسو اږي تا خبره ده دوستیا یقیناندي کو پر کړې جا تاسو جاء کوم چراغلې تاسو ته حق پیغمبر استري تاسو یې استې کې انتم منو بالله چې تاسو ما نوړې پالل چې رب او تاسو ته سوتيه د پاره jihad پلار د ما کې د پاره د ټاولو درځم انتیا زم ما تو سيرو نېله هم بل مودا تاسو پټلېږي د دوستا پیغام او زه خو پاسو هم تاسو ته پټوي او خارکوي و مې يبعلو چا چدا کارو کو تاسو نه آئنده دانه جي دعوت کم کړې دا ومن مې يفعلو سي هر مزاري دا ک آئنده چا کارو کو نو په گمراشي نه غلاري نه یاس قفوکم تاسو ولې پیغام نو دوستانه لیږی یاس قفوکم ا یکونو لکم اعذ کر دی پتا سوز برشتا د پارا دشمنان دی او دیتات پتی خپل سونو خپل جبې په باده او دی هوږي جتا سو کو برو کیا لم تنفاکم ارحامکم تاسو لهرګز پېد نشي در کولې خپل ولی او نو ول تاسو پر د قیامت الله باج دایراولی تاسو په میاز کې فراده د قیامت او الله پازو چې کی تاسو کې ویل دن کې سات دی قد كانت لكم وسط حسنات یقینا مش ترې تاسو د پاره نمونہ د تابیدارې پیغمبر ابراهیم علی السلام کې اوه کسانو چې سرو چې کلي وي خپل قوم ته ان برعهم من منکم تاسو نبی زارایو او دا حسنات چې تاسو عبادت کوی سیواده الله نه کفرنا بكم موسی سونه انکار کوه کار از مستزمت کی دشمنی او کینہ ابدا همیشه تر دي چی مان ډوله پلا یا وځي سيوا د وینات ابراهيم عليه السلام نا ببار د خپل پیر کې اذا با بخنوا لهم تاتا او وست نرم استاد بچولو دازاب دا لا نیسو ربنا اذا مونگا ربا عليك توکلنا تعال مون داس پرلی تعال مورا ګرزو تاله واپسیده د مونگا ای ربا زمونگا مگر د مونگا زمیش د پار د کافرانو بخنوه کی مونت ربنا اذا مونگا ربا اصل کی دی یا ربانا ان دکان تلا د لااکیم پهکننته زورور حکمتتونو حالله <سؤال> زات دکه کا د لکوم یک ن شتهې تا دپاره د ابارهکن نه مناس بدارېښیسته هغه چاارپاره چې می لري د ملاقات د الله د اخته منطولله چا چې مه ګرځ او الله <سؤال> د بیاجته سالی شوی زات الله یقین الله چېو په په میستاسوو کې په میدا کسانو کې چې تاسو سره دشمننی کو موادتن دوستانا الله قدرت والا ذات دی بون کے رحم جون کے ذات دے لائن حاکم اللہ و منکی اللہ تعالی را تا دوستانی دا کتاونا تا تعالی جنگ نکئی پ دین کے او نوبادی تاسو د کورنو استا سونا انت بروم تعالی نہ منکی کی کی تعالی نیکی او کہ سرا او انصاف او کہ را سرا الله محبت کن صاحب تو ان کو سرا انما ينهاكم الله عن ما يكن منك يالله تعالی رضا کا تا نو جنگی تا طرف دین کے او اس لیے تاسو د کورونایم دا ریکړې پریس تو تاسو الله تعالی تو منکی دوستانه داږي سرا چا چی دوستانو کا دیسرا دادی سالیمان یا یو الزینا امنو اے مومنانو یا یو الزینا امنو اے مومنانو اذا جاءكم المؤمنات حاصل دایا ب نزان پوئ یا ایوہ اللذین آمنو ای مومنانو پسولِ بیا کی شرایط لکلی شیو که زمون نسوک کوپر اختیار کی ساسو خواله در شی اب تاو سرعی چکم نارینا کپر اختیار کی او کتاسو نسوک مسلمنان شنگ بے واپس در کو نورم پاکی ګن شرائطو از زناناو دا حجرت از او د متالک پاکی سنو راغلی نو دې رضا دي زانایو جګي ایمان قبول کو او اغي تر کفر او الکفر په نېکاکیو او اغي پتاوان کړو اغي ارس ولور کړیو نو که چارتا اوس دي مسلمانانو خاصه راشین دي بسو کمی کیا زانانبي مسلمانانو اوې کو پر اختیار کو ال تکې لړاو د مسلمانانو نه را سره هغه مہرون او قالیر رسول نه سره بس کوي دلته ری حکم لیکر کوي یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اکلا زنانو حجرتو کر فامتحینو هنہ دغی امتحان والے دا ایمان چھ آیا ایمانداری دیو کنا امتحان پہ اوکے کتاوستا پتاولا گئے جدا مومنان زنانو دی نکو پاور تب زنانو نا واپس کرو زکا دی کو پاور دا پاور جائز نی نکو پاور دی دا, دا پاور جائز دی یاو خبر دو د کوفارو کډيله سمال مال ورکړي د ځانان تازه پنېکا والے او یا د ځانان تازه ځان سره کې کوفارو تا چې کوفارو په سونا خرچه کړي دا غي ته ورکه واتو او ما انفقو کته سر نکا کوي نو مہر ولورکي ګنا درباني او یو ځانانه دا او اغلاله کوفارو ته تا تازه په چې سونا خرچ کړي دا کوفارو نه اوغواړه کدرې کا کدرې نه کو نبیان ور این حکم ذکر کئیو یا ایواللزین آمنو اے مومنانو اذا جاکم المومناتو چکل راشی مومنان زنانہ حجرت کونکی فامتحیلون امتحان والی دا دی الله تخبت دا دیمانون دا دی کستاسو المراغی چی دی مومن دی میں واپس کبھے کفارو تا زکدین دی روا اغیل روا ناغی روا دی دی لرا او ورکی دی خدا حکم خواست دی پہالت دا سلح کیا چې په مين د مؤمنانو کافرانو کې صلح اغه صلح هي اعلی وی او اتوهم ور کې دی لرا اغه دې بزانه نه خرج کړې دي ولا جن عليکم نش ته پتاهوبه نه ګونا کني کا کوي د دې سره چې کلور کوي ما او منګوله ملګوي پني کاون د کاپرو استا خطر کاپره شوبځه د مغارقه واسالو ان له کافرانو خوا تا د بیا چې استاسونه مہر دی اول اغه تنو و اسلو غوڑے تا سوہا چھ ختم پکڑی دی او غی دی موڑی کے خرچی پکڑی دی نہ حکم دا اللہ پی سلام کی ساتھ پمیاس کے اللہ ہوئے حکمتوں والا ذات او فینفاتکم کہ پاتشی سنبھال تاسد بیبیانو سارا کفارو تھا کفارو ت مال لڑو پھا کب تم نو کے ساتھ باغی نمبر را جنگ مو تروک مال غنیمت مو کو سارا تی سڑی توور کری کستا فاعت الذین نورکیا کا سان چیت سلیدی بی بیانو داغی پر پشانداغی چی خرک پکڑے ہو وَاتَّقُوا الله الَّذِي اُعِرِهِ دَا اللَّهَنَا آخذاتو جزاتو باغی مان نوڑے ہو یا ایوہن داغ امتحان تفسیر کئی ہو یا ایوہن نبیو اے نبی علیہ السلام چی کل راشی تاتا مومنان زنانا تاثر بیعت کئی ہو دنبی علیہ السلام بیعت ذکر کی زنان او سرا حضرت عیشربی اللہ انہا فرمائی اګه لاس نه دی لري چې زنانات په خلاص پلاس پلاس کې ورګډي یا پر د زنانه وتا یا ایو نبی او هغه پیغمبرو ها هغه د اعتکار میکو نن دا ورناکار پیرانه هغه بالکل هغه داینه پرده ماته دا خو جده من فل پیر صاحب دې دا تاسو پیر نه تاسو دشمن ده یا ایو ان نبی رسول الله جي پکمو خبر باندې بیت هغه سټوښ پک خبري او په معاشره کې چې بګاړ را دي د شپږو خبرو په جراوي مؤشر کې دا بګاړ اسباب یو شرک دی دویم غلطه دریمه ځیناده او سلوورم قتل دی بنزم بهتان دی اودارنګ شپږم نور غناونه دیش په خبرو باندې به اسلام به تا ته توجدا ته بنه کوي یا ایو النبیو اے نبی علیہ السلام چې کله راشتا خوا تا مؤمنان زنان بیا کېتا سره نو په دې خبره چې شرک بنکې دا الله تعالی हिस्सा لومبه خبره شرک بنکې ولا یشرکنا وغلا بنکیا یو زنانانو یو یې دا رسوله موږ په بیت کو تغلا بنکې حکومت او خاوندان خرچ نه کینو کله دین موږ سره پټو نو خیر دی نبی اسلام وینا بالکل د خاوندان د مال نه تاسو نه شي کولی څطات غجامین <سلام> علی طالب کټوی تمڅه نه کی د درې د دک په مقدار په پټولې شبیا خدانا چې تا خاون پکور کې نځتا او غره ادي تا غونډه خنبته شکړي یو تا خرڅ کړی یو او تا خاون په باروه ته توګور تماشاو که ورپا شروع کی ته وا خاون باروه ته کنه راشه او وړو ته چې کم دی نو بوجې او جوړه ډکه راشه دا غنم دی او دا جوال دی او دا ور بشي یو دا خرڅ وا دا غلار دې کې په دې کې لري زانه غریبان والله اس نو غلابه نه کوية وله زنینه او زینابه نه کوية ولا یخت نه اولادهنا نه او راللب کې په بد نامله ګولو سره جوړې د خپول ال لاظ ف تریان او نبرات ن کوي پاس د دنکې پهګونه په بایونونهدي سره کا بخنهله غواړه الله د به اونګرام کوونې یا یلهنه آمنو ایمو لا تتولوا دوستي مکه وې هغه کوم سره چې الله پی غضب کړی دی دکو پاره سره دوستيون کوي قد ییسو من الاخره دا به یاته تفسرته ممته نه کیږي ذکر شوي دا تقریبا په دو دریو کې سټو کې مون تفصيل سره هغه وضاحت کړو چې ما سني پدانس کې او دایي وضاحت ملګرو سره محفوظ دي چا شه و بیاغ بیا اې کې پېوې یو خبر باندې به با شي دی الله یشرکنا بالله ولا یشرکنا ولا یزنینا اغه د بیتک څامه د بیت ترتیبو کم بیت صحیح چا سره بیت پکار دی د صحیح پیرو اغه صفات کم کم دی اغه پای کې ذکر شیدو دریو کیسټو کې شتا ولا یعسینک ونه فرمانی دې نه کوي دیستا بما روبین په اسکار د دین کې د دین پکار کې بنا فرمانی نه کوي او بایو سره بیتوکا بغه نا غواړه دې ته لانا لبون کې رحم کوم کې ذات دې اي مؤمنانو دې دوتي موږ راي کوم سره چې غضب کړي الله پای باندې دي ما یو دې رسو داخریت دا نا لکه چې نا امید دي کاپيران دوباره جون د قبرونو වලونا په صورت ممته نا کې تولي ذکر کړه کوفار چې کوفار تر دوستانو نه کې صورت اسوف د دې ونون دې صورتي حواریين یونمی دی صورتی عیسیٰ مخی صورت کی زجر مومنان و تا پناہ مناسبہ کار پدی صورت کے زجر اور کئی پناہ مناسبہ اقوال و باندی مخی منہ ذکر کا جتا سو دوستی مکرہ رکھو فارو سرہ دلتوئی دوستی پریدوئیدہ سٹھ سٹھ و تاوہ خیر سبحل اللہ پاکی بیانئی اللہ لرہ پدی صورت کے دری خطابات زجر دی په ترک د کتالبانندې بشارت دی او ترغیبه او اول داول توی د سبحل الله پاقیبیان الله دره هغه مخلوکه چې پاسمانو کې د او پم دکه کې الله زور ور دی ذات یا یلهنه آمو ایمو مینانو ل مقوللوونه تاسوولې وایغ چې کو وینا ونا خو کې عمل پک نه مپین دی کرک یا پدی کړه دې په عملا مقررین وباندي چې په تقریر کې پدرسنو کې غوخل غوله خبرې کوي او عملي پینیا کبو رحمت عند الله غټ وجد غسی په نذ الله دادا چې وا یو کوينا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله سبحان الله ان الله يكنن الله محبت کوي آکسان سره په جنگي کې پلاردا الله کې سوفن سفنا سفنا میدان جهاد کو لاڑے کوپر خلاف جنگ کایو او دی داسیا کاننهم بنیانم مرسوسا گویا چې دیو دا دیوال دی یوبل کنا نه اوتین الله پاک د مجاهدینو سره محبت کای او پدی دور کې جهاد بدنام کو مجاهدین بدنام کو سو بغنه صحیح او بد تمیز دی کوله وای کالم موسی لقومی جکلوی موسی علی السلام خپل قوم تا اذا ما قومه علماء حق پکوی او تاسو لپاره دا رسول د الله یما را لګلی شویما فلما زاحو چې کله دیکا غشو کاګ کلا د دې زنا الله تو ignore کوي کوم پاتې کانو تا او چې کله ویل عیسی علی سلام مریم یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل له تاسو دا الله رسول یما تصدیقون کیم دا کتاب که مککی د دین او نه او ديري ورکونکی هم په پیغمبر سره چې راځي بارو تو زمانه نوم به احمدي احمد نبي مختاري احمد صلی الله علیه و سلم په تورات کې د کلیسیو غا چې مو د اتصال سلام خلکو تویو د انجیل کې کلیسیو چې زمانه راستوب پیغمبر را دي نوم به احمدی احمدي فلما جاوم بالبينات چې کل راو دی لا فخر د لایلو دی وی دا جادو دی خاره و من ظلمو سوږ دی غرض ظالم دا چانه په جوړی په لابانه درو او دی ربلی کیږي اسلام ته الله ته وګنور کوي قوم ظالم ایمان ہوتا یریدونا دی غوالي چې مړک لرنه د الله کلی ہی اواللزی اللہ دی آغازاتا ارسلا چرالی گلی اقبل پیغمبر بیدائت سرو پا دین حق سرا چی غالبی کی پتمام دین نو باندے اگر کب اللہ کی مشرکانو تا یا ایواللزینا آمنو اے مومنانو حل ادلکم اے نخم تازو تا حل تجارت اندازی و تجارتا تجارت اولی وئی زکر دا خلق تجارت اوگڑ تا تا تے خوشہ لی گی حل اگر تا تے اوگڑا نخ تا پیدانا کتا سلبان اجاد در کی دا زاد در ناټ نا د انسان په تجارت سره په ګټ سره خوشحالي هغه تجارت څه ده تو تجارت تفسير د تجارت سره ایمان بروله په الله او پر رسول الله پری ومتوام ساده بل او تو جاهدون فی سبیل الله jihad بکره په رضا الله کې پلا گولو د مالونو پکڑونو د دانونو خیرون خیرلکم دا, دا, دا بغوری تاسو ته تا کچره تاسو په یی گئی یو پیرلکم بخانه کی تاسو الله دغوناونو تاسو باغو تا کی با دا دا دا او داخل بکی تاسو باغونو تا چې بیگی با لاندو نو داینه نه ورنا کورنه دوسی دو مزیدار او باغونا د همیشه دا د کامیابی لوی او وغراه بل قیامت دی چې تاسو بخواخوي نصر من الله ایم داده طرفه دالانا وَفَاطُونَ قَرِيبٌ وَفَطَنِ نِزْدِي ذيرې ورکه مؤمنان ہوتا اے مؤمنانو شیمداد غوون کې د دین د الله لکه څنګه چې ویلو عیسا د مریم په لو حواری ینو تا من انصاری الاله سو به امداد غوون په دین کې وی حواری يونيو مونږ امداد غوونکی د دندال لا ایمان اورو یو ډول د بنی اسرائیل نه کوپرو کو, کو بلې ډلې مضبوط کومږه افغانستان چې مانې اورو او مقابله د دا دشمنانو دای کی او شواغي غالبه په صورت حساب کې ترغیبی اور کو جهاد تا سوره الجمعه سوره الجمعه مکه صورت کې ترغیب ال جہاد په دې صورت کې مانعین د جهاد نه هیڅ ورک کیه پدې سورته کے مانعین د جهاد ته زجر ور یا موږ کې ترغیب لري ذکر شو پدې سورته کې ترغیب ور کوي ها د خودبی د جمعې د قاره چې تازه د دې په روډبکه تذکیر کوي په مسائلو د جهاد باندې یسبه لله ما فیسماوات او ما فیل ارض پدې سورته کې نه اسماء الحسنا يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي بِأَذْنِهِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَهُ مِنْ نَظِيرٍ ۚ كَمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَيَخْلُقُهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِذْ ظَهَرَ الْبَأْسُ كِدِي الْمَلِكِ بَاشَادِي الْقُدُّوسِ دَيْرْ پَا کا پګباني دې تراس حق ته تنشتام الْعَزِيزُ وَالْقَوِيُّ ذَاتُ الْحِكْمَةِ يَرْكَال ډک هو الذي الله قد اعزاته باعت في الاميين رسولا چرا لي گليو پان پړو کې پیغمبر الله پاک پیغمبر ان پړو کې را لي گليو الذي بعث في الاميين رسولا او ان پړو ته قران بيانو نه علماء او دي مداري کې ان پړو ته قران وي لهذا دا خبر غلطه ده دا د قران سره دشمني خبره ده چې څوار لس علمي نېکړي نو قران بنوي او اينه لس بچیا والذي بأسفلو ده تفسير ده پارسوار لس 15 لس علم شرط ده و ده ده سوار لس علم اولي يادولو كده وام غريباناً قرآن روانه لی زك بلا ٹیکسي زخاء ده ده ملی ٹیکس و ده جنازه ٹیکس و ختم ٹیکس و ده ده نکاح ٹیکس و ده طول ٹیکس و بلا ٹیکس و نوا ده قرآن سره طول ٹیکس و آل ٹیکس ختمه ده و ده سوار لس علم چنه کل هو با سپلومي نه راه او چې بیا خله قران ته هپو ترامات شو نوګر چې بیا په قرآ پو نه خپله قآ را وغستیارهلهې تا خوم سوواره سللم کلي چې تا ته ناس ناستې دییم سووار سللمدي کلي یرویټور خلک ک دا نه په ققرآ وواړو د موږ د قآ را واغستو هو با سپلومي نا سوله هو الذي اللهغا ذاته چې را لېګلی ان پړو کې پې را من هم د دې د جنس نوو کله ستلی په دې آیتونه د الله و یزکیم او پاکو خلک د اخلاقو رزیلاونه به پیغمبر مقصد دا خلک د ګندا اخلاقونو پاکول او تعلیمي ور کول د کتاب تزکیه ایت علم التزکیه متوی علم الاخلاق متوی علم التصوف متوی والهکمت او د سنت اگر چې دې امه کې د دینه د ناق پنا خبرې اقاره کې وآخرین او نور کسان یی صحابون الیوا لمّا یلحقو جن دی رسید د دی مرتبه تا او ولاد یذل کیم اللہ زور اور د حکمت و لزات ذلک فضل اللہ یوتی میشا دا فضل د اللہ دی ور ک ی چاله چ اللہ وڑی اللہ پات ار یو کس کتاب تا نکی نه ی دا خد ا اللہ فضل لے خپل خاص بندګانو ل چون کی اغه ول کی نه ی پدی و جرونو که مخواوشه کی یعنی زو په کلی کې کورونو کې درته وره دا اخیری دوه د دو نیمه سپاره پاتې دي پدې کې ضرور شرکت وکړئ او درې سلور ګینټه درته درتي دا هفته پرد به ان شاء ختمی د ختم پردوم ګوره یاد ساته تاسو نه باندې پر زمون یو جله پیدا کیږي دا ډیوټو والا نه د سکول او کالج و والا ونه نور کله تک دا پی تنظیم کاله د دوره تفسیر و او دورو کې مونږه ګورې ایتوار پرد مون ختم کوو دې بیرته تیرشوي اتوارته د 10 خدمو له ګډې رمنده غوښته نو مونږ چې بیا در روانې اتوارته در ختمو په هغه ورځ د حضرت شیخ سیب بیم ختم دي ولته موږ ټول خلک دي ډیرو مرګورو زموږ په لچای حدايي دلته نم گاڑی د کلینمو الته ختم تا مونږه ویچې را دا ختم باندې په خالی پر زکو او دا په ملګرو باندې یو مجاهده قربانې شي چې څونه ملګری د سکول نه کوي د کالج نه چټي کوي د ډیوټو کوي موند مملک یخ سال کې را دخل قرآن سره مين نشتا څلور کله مونږه خیالو تاسو د اطوار پرم ختم مکررولو دغه ز خالی پر در نو کوشش داو کې د خالی پر یورت دا سړی غم تا خا دې تا بيمارې تا روغ رنګور ته جټی گئی او دا د قرآن ختم دی عظیم شان قرآن دی د دوره تفسیر ختم भयो او چې دی له مونږ جټیونوږه اخر جټی بسره پا راکو بیا و يعلمهم الملك و اخرین من امه ذالک فضل الله یوتی هی دا فصل دا لا دی ورکې چې چالو غواړي او لاغه دا فصل وی دی مثل الذين حالدا کتان او چور پیسې ذمہ داری د تورات او تورات پوهه ورکړې شو علم ورکړې شو ثم لم يحملوا به ذمہ داری ادا نه علم ورکړې شو او دی مداري ادا نه ک کما مثل الحمار پساله خ... پشانده خر دی چې پورته کری کتابونه زګه خر هغه دی کلا کلا غمل لډ بنده بند کی سړی تا نو دا ناکارہ کڅه پوی حادثه کړی او دغه خپل ذمہ داری نه دا کی بکل کې دا په لار کې لښی اته به خلک په دې تر سمجه قران مو وره دې په موره دا چل دی او هغه چل دی چې دا خرڅی پته کې جوړ شي دارنګ خرچ کلا کتابونه غمل او لستړی کی نو دکره رنګې نو هغه خر بیا په اړه مکی چې قلم له استړی شي وداک تناکار مولا چې د حاصل کو خلکو ذیمداریونه رسولا ردیبا اغه په اڑامی کې د زده و جنا اغه په اڑامی کې څه بلګيایي علما ذکر کوي د آیات د دې امت به عمل مليان ته شامل لګه دا کوم به عمل نو زمون مشال وباسان د خرو نو یو یا خپل واسطاره ابن قیم لیکري اغه په ځانو چې د قران د ختمو دږي خوخلي او قران کې نه تدبر کوي نه ترجمت جامد کوي نه په قران پیښلیږي نه پیژان پوي کوي بدامل عافز دي دا بدامل عافز مثالم پشان د خر دي ابن قیم سیب ذکر کوي یا حمل المسند احمد کی روایت رازی چې سوق د جمعې د خطبه دوران کې کی خبره کیدام پر مې پشان د خر دي دی به بد دي حاله د کومه که تانو چې تک دی بکلو دای تونه د الله او لا توفیق نور کوي قوم ظالمانو تا اه حد پرست علماء داري دان تفل کردار دي باغ يو خلا انداز دي اوليا يوالذين هو اي نبي عليه السلام يا كثانو يهوديان دي ان زم تم کو تاسو غمان کوي انكم اوليا لله تاسو دوستان يه د الله سوا ده نور خلک نه پتمنا الموت نو غړې مرګ لره تاسو رښتینیه ولاه تمنو نهو وال تهمن نو نهدي بحیر کې دونه غواړی مګ ل را ایکله پس دی دی دا چې مخیلا نیگلی لاتوننو ددي الله پوه دی په ظالمانو خل توای ا بیالی سلام انل مووت الذي یکن نن مرگغا تفیر رو نه مننو چې تاسوې تخته کو یا دا بیا بوګ دیتاو زیتا چې پودي په پټو پخ کاره پهیو نپ و کوم خبر بکی تاسو لرا۔ بېما كونتم تعملون پاکی تاسو کې تاسې کاویو یا ايو الذین امنوا اي مومنانو اېدا نو دیه لسوالاته اېدا چې کلا आवाज او پیشي د پارا د مانځه درې د جمعه جمعه پر اذان وشو د جمعه پر بن بیا تاسو ځان راڅخه کوشش کوی ذکر د الله ته چې مونږ او خطبه کې شریک شه اشاره د پک تاسو په دغه ورځ د جمعه لپاره اهتمام کوی غسل د دحمه پر سنت طریقه را خوشبو له ګول سنت طریقه را مسواک له سنت طریقه را پاکي جامې اچول سنت طریقه را جمعه ته د وخت تل سنت طریقه را امام خوا ته نږدې دا سنت طریقه را او چې کله اذان شو بیا تجارت ارث ممنوع دیغه ها کله مونږ جوه په بیا تجارت کاو کنه او پای باندې په سري نو ډیر چکه د جمعه د مون نه فارغه شو بیا خپل تجارت او دکانداري هرڅه کا، پي وتا الله ډير دياته اخر اچيو يا اي الذين امنو اي مؤمنانو اذا نوديا جکلا واز وکريشي د پاره د مون جمعه پس او ځان در رسو ذکر دا الله تا وزرل بیا او فرذوي غسول خرصولا دا مغوري تاسو د پاره که تاسو پوي گئی او د کيامت د جمعه پارس باندې او آدم مسلمانانو دا رئیحتیمار دی پدیرز آدم علی سلام پیدا شوه ا حدیث کوم را دی اجمه پرس کی یو وخت داسې چې پړی کې الله ار دعا قبل ایو هغه وخت الله پاک ودل نه دی ښا نبی علی سلام هغه وخت نماز تکړه نه دی چې دی په ار یو لمحه کې الله دا توجه کایو ادم مسلمانانو دا, مسلماناً دا پاردا یو مقدس ورځ دا, دا يهودو دا پارا یو مصیبتو د عیسایانو دا پارا د ایتوار مقدس وزarul baydhalikum khairul lakum da baghwari sal zafara in kuntum talamun ka tasuf hui ge da chuti je jimi par zia mulian taliban madraso ki kay da chuti je jimi par sunnat ya mustahab amal na we bas az ya mubah kardi ye aurat pa kislai jamu windor la par chuti u ki sagpal zaruraton pura koro da para da lazmi jagah mahaj hui paraiti chuti u ki da lazmi khabar ana د جمیده مو زه اهتمام اغه په اور د یو اهتمام پایزا قضیت صلاتو چې کلا پورا شو مونږه مونږه دا شو نو فانتشي روح ورشه پم دکې ولټو د فضل د الله نه ا په فضل د الله سره مو کو عیادت د مریضانو ته پوسوکا تجارتو کا دیو بالمراقته لچا علم طلب کوا وا ذکر الله کثیرا او یاد کله ډیر ډیر دې د فارغ دي شي کامیاب وایزاره او تجارتن ذکر دی د تجارت یا لبی دی ال ترواجه پیغمبر ته پری دی او کویلته ورته ورت وایا ما ان الله خیر اجد الله سردی غوا را من اللحوی د دی لوبنا ومن التجاره دی تجارتنا او الله غردی د رزق ورکوونکو ورک نا نو په سورۃ الجمعہ کې اغه نه اسماء الحسنا ذکر کو او ادارنګ په دې صورت کې مانعينو د جهاد ته زجر ورک او ردې پکې وکړو په بي عمله ملاباندې چې کوم یو ملاب په خپل ان عمل نه کوي دا مثال پشان د خر دي کته منافقون رب د مخ کی صورت سره هر کله چې مخ کی صورت کې صداقت الرسول ذکر کا نو په دې صورت کې په اغچا باندې رد کوي چیغی منافقت کاو مخ کی صورت کے صداقت و رسول ذکر کا اس پدی صورت کے رد کئی پا حل کو باندے چی قرار کئی پدر ہوگا یا مخ کی صورت کې پا مخ کی صورت کے دا حل کو چیغی تا تورات زمداری پاوال شویوا او اړيي اغازي ذمہ داری نو ادا کړې دا غي مثال پشان د خرده پدی صورت کې نور د منکرینو کباحتونه دکر کای حاصل د صورت پدی صورت کې زجر دې منافقان و تا پدی صورت کې زجر دې منافقان و تا اول د صورت کې صدقات الرسول اتلس قباحتنا دا منافقانو فدی سورت کے اتلس قباحتنا دا منافقانو ابتداد سورت کے صداقت الرسول اذا جاء کل منافقونا چکل راشی استاخواتا اے نبی علیہ السلاما منافقانا قالو ندیوائی نجحدو مون گواہی کو انک الا رسول اللہ یقینا ان تد اللہ رسول اذا جاک المنافقون چون کہ دی صورت کې قبائح المنافقین ذکر کیا منافقان چې بکلراله د نبی علیہ السلام خوا ته وی بالکل اقرار کو مون گواہی کو چې تد اللہ رسول و الله یعلم انک لرتوله والله او الله تپته ده چې تره س دا الله والله یشدو او الله دو کو یا ان المافقی نهله کازیبون ککنن مافکان خا جنا دی ورتلم د شهادت ورکو نو ځکه نهحو ی فکر کو دو شهادت کوګوای کو, کو ورنہ شهادت دی ته و چې مفقت دجبې او دجلړو تدی موافقت دجب یو دزنو خو دی به خبر وکول چې نش حدو تدیغه مقوله الله ذکر کا یا دی په خپل ځان کې دروغ جندي اتخذو ايمانهم جنتاں ګر زول دی دی خپل قسم نه ډاله د دا منافق تل نه خذارا چې دی تشقمون خري په صدو سَبِيلِ سل الله منچولدي د لارې د الله دا په د کریم دیر و دا په قولاانیکرم کېډیررو ځونو کې د منافکانو په سپاتو کې استعمال شوی دا د لازمینم استعمالږ او د متعدینم یعنی دی خپلم د لارې د او خلکم د الله د لار نه من کو ان نه هم س ایکنن بد دی آغا چی دی کئیا سالک بی انہم آمنو دا پدی وجا چی دی مان روڑیو سم کفرو بے کفر کرے ہوا فطبی آن علا قلوبی ما نمور لگو لشیو پزنو دا دی بان دیں فهم لا یفقہون او دی کے فقاحت نشتا پویفکی نشتا دا منافقانو نخیذ کرکا په دروغه یې وی چې ته د الله رسولي او موږ دا گواہی کوو قل قسمونه ډال ګرځولي و د نړۍی مفادو د پاره ځان یې بچاو چې موږ سره څو قتال ونکی وا اذا رایتمه او داش ماله منافقانو د نخې په صورت کې ما یو نخ ذکر کا دی وای نشهدو انک رسول الله دویمه ان الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ دَرْمَ يَتَغَزَّوْا أَيْمَانَهُمْ جُنَاحًا كَسَمُنَةٍ دَالْكَرْ زُولِذِ سَلورم فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ تِنزَم إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دِرْبَتْ كَارُونَ مُنَافِقًا كَيَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ دالک بی انہم آمنو سم کفرو ام فطبعا علا قلوب ام نهم علامتا و اذا رأیتا تو ام توجبو کا اجسام ام چکل تووی منافقانو لرا نتا عجب کی بوا چیتا لرا دی جسمونا زکر منافقان بدنو نبی ڈیر زیاد غڑھٹی زکه غیر خپل بدن په اصلاح کې لګي دليا او خپل دځو د اصلاح او سره سوچ نیو ولیذار ایتام توجبکا اجتامهم ده نه کوم علامت سو د منافقانو بعض ریوايات کوم چې کوم پویا خلق بو او غب ډیر غټ غټو ذات خلق به الله پاک نه خو کولو وکړي چې څا سره د الله د دین سنا سغمي نو غو ویلیکي یې ده بعد انسانانو کې یو بیمارییا شي د غټوالی هغه ځان خبره ده وداره ای تو جبوکه ااجسا چې کله توې د منافقانو لره تا جبکې باچه ایتال له د دی جسمونه بله نخه شماې غورخه و یاقولو او که دو ناک یا تاما او نو غګب کېدي د دیه ناکې تبو ولغوک کړي دي ااده منافقان د سدي ک انهم خشوب مسنتا گویا چې دا لرګي دي اړام پېښې وی دیوالتا او دېکه مفسرین دا خبره زیات تفسیر نه کوي چې الله پاک د دې منافقانو دغه اړام پېښې لرګو سر تشبیه لورکا حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه الی کی چې لرګي په څوک سم او دا لرگی دیر فیدی یو دا سی خلک خلق دا غینا کلکی جوڑی میزونا پر نیچر تی جوڑی بازی خلق دا غینا کلی جوڑی ایوی جغت تی جوڑی عرات تی جوڑی بازی خلقی اغا بطور خشاک استعمالی سوزی دا رنگی سکزم خودا غی یو کسم دا یو من دی لرگی چی اغا او براکا گی سلین ور تا چن وړته کی دي نو هغه ټول یو به تلاندې شي نو هغه بل تر په نو کړه سړے پر بل تر پرواړې یو به دی بل تر تراشي او کته ولا هغه تبرګي نو تبرګي تا ته واپس را تامبايو نو ردي منافقانو مثال پاشان دا هغه لرګي چې داس په دین نه بس اسی دیوال ته علامه د کته وړ تبرګي رافریدي خشاک داغینې نو جدا کیږي ای وی جګ داغینې نو جوړيږي بتاور خشات غنه استعماليږي کأنهم خشوب مسند یا يده ابن ابي ابن سلول بارك مرادي چې دا د ادم ملګري دي براغلو پیغمبر مجلس کې به صرف دا ډډه به اوري کأنهم خشوب مسند يا کل كلت سيحتنا او ګمان کوي د هره چغې پزان باندي هي هم العدو دا دی دشمنانا دی دیار لسمان نخام پاہزار ام زانوسا دی منافقانو نا هم العدو دی پورا دشمنانی دی دین خوا وکر دا منافقانو دا دا دا دستونی مارانی دا مخام مقبرالو نبی رسلام سر بجیحات تطلو منزون بیکولو خو نبی محصرم صلی اللہ علیہ وسلم چې دا دی منافقانو نسون تنگ شویووو او سونه خفقلې او سونه جړولې وو دوه هزار مکې د مشرکين د لسانو تښې نبی رسول الله دې منافقانو د نبی رسول الله په خوګي بي بي باندې الزام لګول او څنګه الزام چې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د امه عائشہ د صفان بن معطل سره سلار چا روا دا وړ خبره نه ده اډی راګهټه خبره وا نبی رسول الله جړل او امه عائشہ جړل صحابه کرامو جړل ابو بکر جړل دارنگی امی رومان جلل همو العادو دا منافکان پوری دین دشمنان دی زکتی خوزانستا مرگی دی سا بایی فاہزارم زانو سا تید دوینا قاتلوم اللہ خلاک کی دوی لر اللہ یو یوفکون کم تر ابتالو لکی گر حکنا و ایدان قیل لهم سوار لسما نخی و ایدان قیل لهم چکلو ایلش بیبری سلول او به ابن سالول شو چې لکه ستا 12 کې ب قرآن نازل شي جناب رسول الله خو تا راشه او خلا نبی علیہ السلام تعالی بخنو واړی وداره د به خبر بدولایي دا واذا قيل لهم تركلا ویل شي دويته تعالوا راشه بخنو واړی تاسو لا رسول الله لو ورؤساهم نو علي دې فلصارونا امخ الول او سر پنا پرت سرا و رأيتهم و نبت دویل را یا سود دونا چ دی اولی یا سود دون و هم مستقبیرون سود دی تا وی پا دی که مانا دا اعراض پرتر بل جانب تا یسولی بل طرق تا اعراضو کی ور سر روانشی پتریکی دا انکار سرام مستقبیرون دا نبیر سلام مجلس سپک گنو لو زان غڑ گنو دو یا سود دون دی اولی دپین له سمانه کا او هم مستكبرون ځان غټ غنی دیش پالا سمانه کا سوا علم الیم برابر برابر خبره ده په دی باندې استغفرتلهم کتبخو بغنغالی دیتا ام لم تستغفر لهم یا بغنغالی دیتا لن یغفر الله لهم الله هیڅ بغننه کوي دیتا الله توفیق نور کوي کوم زدیانو ہوتا الپاسقین چې عزت کوي دا اللہ دا دین نوزیم همو اللذینا دے همو اللذینا دا کسان د دا د دا صورت نم دی صورت منافقون خوا او که منگا و تاسو قرآن کریم اگور داول ناخیر پوری فقرآن کریم که جی زیاد اپریشن شوی دی منافقانو شوي دی لکه دا دا لخطر ناکوا کافران خدا جی دشمنام دی خکار دشمن دی بس دا کافر دی سڑی تی اکتناب کئیو خوچرازی ان نبی علیہ السلام مجلس کې ناست او ذل کل سنا باندې لازم وحي چې بالکل استامر غريو دي داسه کو داسه کو بیا فعائل مکبان واری کړیا قران کریم په زکه پر زور شور سر رد کړیا چې یاغ دین د منافقان ختم شي منافقت تینا ختم شي یا بل دا چې خپل خالص ملګری پادشي منافقان باندې وتښتې هم الذين دا کسان چی وایي لا تون پکوو خرچمه کوي یا پاغه چا د پیغمبر سره دي منافکان نورو خلکوته ووي دا پیغمبر راځکه ملګری پهدي خرج مشمه کوې ح تا یین فو تر دی چېدي خوارو شي چې خرج مچ پې کومه د خودونهسو د انکمڅور س شته دی نه بعضیبت خپره لاج او مجزز بختم شي وال اللهښځایو سمه هاتیول اردو او ها دا لا پای اختیار کې خدای نه د اسمانونو د مخودي ولیکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان پویګینا یقولون منافقان ای لیرجعنا ال المدینه دا عبد الله ابن ابي سلول دا خبره کړو چې کله صحابه کرام نبیلی سلام غزوه بن المستلق نه واپسی وا نو دی ویله ا چې دیو مدینه ته واپس راشي دا صحابه کرام او نبی علیہ السلام یادو نو زمونږ د عزتمن خلک به د ذلیلان د دین او باسوخه ابن سلول نبی علیہ السلام او صحابه او تاسو ذلیلان ویلو د عبد الله ابن ابي ابن سلول خپل ځوی خبر شو اغا قسم وکړو چې اپلارا تر سو چې تا دا اقرار نکړی چې پیغمبر معزز دی او ذلیل ما قسم دې کوي کوټه مې پریخوري الله خلق القور کې پیدا کړو کور نه پري خاو دو بيارا غي ابن سليول نبي السلام ته شپارثو کو ايده الله رسوله ماده کورد نه پري دي يقولون ادوي لئن رجعنا الى المدينه كمونغا پښو مدينه تا لا يخرجن العذ من الذل ضرور به او باسي دا عزت من دا دینا زلیل لرا وللہ العزت و لرسوله وللمؤمنین وللہ العزت و دی پا دی سب ہوئی دی عزت من عزت د دی په لاس کری دی, دی خوا اغمال سبب د عزت گانلو چا مونس را خودیر مال دی دا صحابی کرام سب قیران ملنگان خلق دی الله فرمائی وللہ العزت و لرسوله عزت خاص الله اختیار کی دیں ولی او رسول را عزت دیں عزت من پیغمبر دیں ولی المؤمنین و مومنان با عزت مندي دیں ای شاپور یو شیخ تیر شوئے اب زلخان صحب چپخان مولی سے بان مشعورو دا شاپور شوال قرآن صحب اس و فات شوئے یو ډیر سوپی او بزرگ انسانو اغیدہ للہ العزت و لی رسولی ہی ولی المؤمنین مانا کیا کدا ای عزت الله په اختیار کی دي ولرسول هی دا عزت اختیارات خدا الله سره دي ولرسول هی خدا نبی رسول الله په طریقه کې عزت دي ای عزت الله چاته ورکیا وللمؤمنینا مؤمنان عطا عزت په اختیار دا الله کې دی او دا حاصلېږي په تقوا دا عقیده مضبوطول چې عزت دا الله سره دي بس وتعز من تشاء وتذل